Ana Karenina, Pista 24 Cu indulgența unui frate mai mare, el îi explica uneori valoarea lucrurilor însă nu i plăcea să discute cu dânsul fiindcă îl dobora prea ușor Constantin Levin îl privea pe fratele său ca pe un om de o mare inteligență și de o vastă erudiție, nobil în cel mai înalt înțeles al cuvântului înzestat cu capacitatea de a lupta pentru binele obștesc dar cu cât înaintea în vârstă și cu cât își cunoștea mai bine fratele, cu atât mai des simțea în fundul sufletului său că această capacitate de a lupta în vederea binelui obștesc, de care el însuși se credea lipsit cu totul, poate că nici nu era de fapt o calitate, ci din potrivă, o lipsă. Poate o lipsă nu de dorințe și de gusturi frumoase, cinstite și nobile, ci o lipsă de forță vitală, ceea ce se numește inimă, de acea care silește pe om să aleagă din toate căile vieții care îi se deschid înainte, una singură și să nu se abată de la ea. Cu cât își cunoștea mai bine fratele, cu atât mai mult observa Levin că Sergei Ivanovici, ca și mulți alți militanți pentru binele obștesc, nu era împins de inimă spre aceasta, ci de rațiune. E frumos să te îndeletnicești cu asemenea lucruri, își ziceau ei, și se purtau în consecință. Levin își întărie această părere văzând că fratele său nu punea mai mult la inimă problemele binelui general și ale nemuririi sufletului decât ale unei partide de șah sau iscusită structură a unei mașini noi. Afară de aceasta, pe Levin îl prezența fratelui său la țară fiindcă, mai cu seama vara, era mereu prins de gospodărie. Nu-i ajungea ziua lungă de vară ca să facă tot ce trebuia în timp ce Sergei Ivanovici se odihnea. Dar, deși se odihnea, adică nu lucra la cartea lui, era atât de obișnuit cu activitatea intelectuală, încât îi plăcea să-și exprime într-o formă frumoasă și concisă ideile care îi veneau în minte și ținea să aibă pe cineva care să-l asculte. Fratele său era cel mai obișnuit și mai firesc auditor. De aceea, cu toate că relațiile lor erau simple, libere și prietenești, lui Levin îi venea greu să-l lase singur. Sergei Ivanovici prefera să se întinde pe iarbă și să stea așa, Prăjindu-se la soare și flecărind alene N-ai să mă crezi, îi spunea el lui Levin Ce plăcere în face lenea asta ucrainiană Nici o idee în minte, capul deșert ca o minge Constantin Levin se plictisea să șadă și să asculte Mai ales când știa că în lipsa lui se cară gunoi pe un câmp nepregătit Și că, nefiind supravegheați, oamenii ar putea să-l arunce Dumnezeu știe cum Nu au să bine nici cormanele la pluguri ce o să le scoată și pe urmă o să spună că plugurile de fier sunt o născocire proastă, că plugul de lemn e sfânt și așa mai departe. Nu mai umbla atâta pe căldură," îi spunea Sergei Ivanovici. Nu, trebuie numai să trec o clipă pe la birou și mă întorc îndată," răspundea Levin și fugea la câmp. Capitolul 2 În cele din pe zile ale lui Iunie, se întâmplă că Agafia Mihailovna, bătrâna de dacă, acum menajeră, în timp ce duce la privniță un borcan cu ciuperci marinate, chiar atunci, se alunece deodată și să cadă, scrântindu-și mâna din încheietură. Curând își făcă apariția medicul Zemstevei, un tânăr guraliv care avea și spravise studiile. Examină mâna, spuse că nu e scrântită, puse o compresă și, rămânând de la masă, se arătă încântat să sta de vorbă cu vestitul Sergei Ivanovici Coznășev. Ei povesti ca să-și arate părerile înaintate asupra lucrurilor, toate bărferile din județ și se plânse de proasta situația a zemstvei. Sărgei Ivanovici îl ascultă cu luarea minte, îi puse întrebări și, stârnit de noul auditor, se înflăcără și făcu câteva observații juste și convingătoare, prețuite cu respect de tânărul medic. În sfârșit, se însuflețise ca totdeauna după o discuție strălucită și înflăcărată, lucru cunoscut de fratele său. După plecarea doctorului, Serghei Ivanovici își exprimă dorința de a se duce cu undița la gârlă. Îi plăcea să pescuiască și se mândrea oarecum că poate să-i placă o îndelednicire așa de stupidă. Levin, care trebuia să-și vadă arăturile și pășunile, se arătă gata să-și ducă fratele cu cabrioleta. Era toiul verii, tocmai vremea când se vede bine ce recoltă va fi și încep grijile în de toamnă. Se apropia cositul secara dăduse toată în spic și verde cenușie, cu spicul încă ușor, se legăna în vânt. Ovăzul verde, cu tufe de iarbă galbenă presărate prin el, răsărise neregulat pe ogoarele târzii. Floarea hrișcăi, semănată de timpuriu, se scutura acoperind pământul. Perloagele bătătorite, ca piatra, devite, cu poteci lăsate printre ele, pe care nu le înturna plugul, erau pe jumătatea arate. Grămezile de băligar, scoase la câmp și uscate deasupra, își amestecau în zor izul cu mireasma ierburilor în floare, pline de nectar. Iar în așezături, fânețele curățate, împestrițate cu grămezile negre ale tulpinilor de măcriș plivit, se întindeau ca o mare, așteptând să fie cosite. Era vremea când în muncile agricole se făcea un scurt popas înainte de seceriș, care vine la rând în fiecare an, chemând toate puterile norodului. Recolta era minunată, iar zilele de vară erau calde și senine, cu nopți scurte, înrăurate. Frații trebuiau să treacă prin pădure ca să ajungă la fânețe. Sergei Ivanovici admira tot timpul frumusețea pădurii, cu frunziși bogat. Arăta fratelui său bauntei bătrân, întunecat în partea umbroasă, smălțat cu codițe galbene, gata să înflorească, bamlădițele tinere ale copacilor, crescute în anul acela, strălucind ca smaragdul. Lui Levin nu-i plăcea să vorbească sau să asculte vorbindu-se despre frumusețile naturii. Pentru dânsul, cuvintele despuiau de frumusețe ceea ce vedea. în ceea ce spunea fratele său, Constantin Dmitrici începu să se gândească la altceva. După ce trecu răpădurea, atenția lui se îndrepta asupra unei pârloage de pe o mobilă, aici acoperită cu iarbă galbenă, dincolo bătătorită și împărțită în pătrățele, parte parte plină de grămezi de gunoi. Trecu un șir de căruțe și Levin le numără și rămase mulțumit că se va căra tot ceea ce trebuia. Când văzu fânețele, gândul lui sări la cosit. Cositul fânului îl interesa totdeauna în chip deosebit. Apropiindu-se de fâneață, Constantin opri calul. Roa dimineții mai stăruia pe arba înaltă și deasă. Ca să nu-și ude picioarele, Serghei Ivanovici rugă pe Levin să-l ducă cu cabrioleta prin fâneață până la un tufiș de erăchită, unde cădeaubii bani. Oricât de rău îi părea să calce iarba, Constantin intră în fâneață. Iarba înaltă se înfășura moale în jurul roților și pe picioarele calului, presărând cu semințe spițele și butuci uz ai cabrioletei. Fratele său se așeze sub o tufă și își desfășură undițele, iar Levin își duse calul mai departe să lege și intră în marea de ierburi verzi cenușii, neclătinate de vânt. În locurile inundabile, iarba mătăsoasă, cu semințe care dedau un copt, îi ajungea până aproape de brâu. După ce străbătu fâneața de -a curmezișul, Levin ieși la drum, unde întâlni un bătrân cu un ochi umflat, care ducea o roidnică cu albine. Ce e? Nu cumva le-ai prins, Fomici?" îl întrebă Levin. Da, de unde, Constantin Dimitric? Sunt ale mele. De-am putea să ni le păzim pe ale noastre. Au plecat a doua oară." Bog da proste că le-au prins băieții care are la dumneavoastră. Au deshămat un cal și le-au ajuns. Ei, ce spui, Fomici? Să cosim, mor să mai așteptăm. Ce să spun, după noi ar fi să așteptăm până la Petru, Da, dumneavoastră, cosiți totdeauna mai devreme. Să vă ajute Dumnezeu, iarba mai bună. Au să aibă vitele unde paște. Dar ce crezi despre vreme? Asta e în mâna lui Dumnezeu. Poate că o să fie și vreme frumoasă. Levin se întoarse la fratele său. Nu cădea nimic, dar Sergei Ivanovici nu se plictisea și era în cea mai bună dispoziție sufletească. Levin își dădea seama că, atâțat de discuția cu doctorul, Sergei avea chef de vorbă. El, din potrivă, ar fi vrut să plece cât mai repede acasă pentru a porunci pe a doua zi adunarea cosașilor, hotărând dacă va începe ori nu cositul, grija lui de căpetenia acum. Ce zici, mergem?" Îl întrebă din: De ce să ne grăbim? Să mai stăm. Ia uite cum te-ai udat! Cu toate că peștele nu cade la undiță, e frumos aici. Orice vânătoare e frumoasă, fiindcă se petrece în natură. Ce minunată e apa asta! Urcește ca oțelul! Zise Serghei. Malurile acoperite de ierburi, adause el, îmi aduc aminte de o ghicitoare. Știi care? Iarba spunea apei. Legănate suntem, legănate și de vânt bătute. Nu cunosc gicitoarea asta," răspunse posa Levin. Capitolul 3 Știi, m-am gândit la tine," urma Serghei Ivanovici, ceea ce se petrece în județul vostru e din cale afară de fără noi, Mi-a spus-o doctorul. Băiatul ăsta nu-i prost deloc." Ți-am spus-o și ți-o mai spun." Faci rău că nu te duci la adunări." Și îndeopște că te-ai depărtat de zemstvă. Dacă oamenii cum se cade au să se dea la o parte, totul are să meargă, bineînțeles, să apoda Dăm bani, dar banii merg pe lefuri și n-avem nici școli, nici felceri, nici moașe, nici farmacii. N-avem nimic. Am încercat, dar nu mai pot," spuse Levin încet și în silă. Ce vrei să fac?" Cum nu mai poți? Mărturisesc că nu te înțeleg." Nu admit nici nepăsarea, nici nepriceperea. Atunci să fie cumva numai din lene, nici una, nici alta. Am încercat și am văzut că nu pot face nimic, răspunse Levin. Nu prea asculta cu luarea minte ceea ce spunea fratele său. Uitându-se peste gârlă, pe arătură, Levin zări ceva negru, însă nu se putu lămuri dacă era un cal sau logofătul călare. Dar de ce nu poți face nimic? Ai încercat odată, n-ai zbutit din punctul tău de vedere și te-ai și resemnat. Se poate să n-ai amor propriu. Nu concep amorul propriu în privința asta, zise Levin adânc atins de cuvintele fratelui său. Dacă la universitate mi s-ar fi spus că alții înțeleg calculul integral, iar eu nu-l înțeleg, atunci ar fi putut fi vorba de amor propriu. Dar aici e nevoie în primul rând să fii încredințat că ai însușirile care se cer pentru astfel de treburi și mai ales să crezi că aceste lucruri sunt foarte importante. Cum? Vrei să spui că nu sunt importante? Îl întrebă Serghei Ivanovici, jignit că fratele său socotea însemnat un lucru care îl preocupa pe el și fiindcă nici nu asculta bine ce-i spunea. Mie nu mi se par importante și nu mă pasionează. Ce să fac? Răspunse Levin, deslușind că ceea ce zărise era logofătul care fără îndoială dăduse drumul oamenilor de la arat. Aceștia întorceau plugurile. Oare au și îi aratul? Gândi el. Dar ascultă ce-ți spun, urmă fratele cel mai mare, a cărui față frumoasă și inteligentă se întunecă. Totul are o margine. E foarte bine să fii un original, un om sincer și să nu-ți placă fățărnicia. Știu asta. Dar ceea ce spui tu, ori n-are sens, ori are un sens foarte urât. Cum pot să cotine însemnat faptul că poporul acesta pe care l iubești, după cum susții, n-am susținut niciodată, își zise în gând Constantin Levin. Poporul acesta moare fără niciun ajutor medical. Niște babe nepricepute moșesc copiii și lasă să moară. Poporul e împotmolit în neștiință și e la cheremul oricărui consopist. Iar tu, ai în mână mijlocul de a veni în ajutor, dar nu faci, fiindcă, din punctul tău de vedere, asta nu are nicio importanță. Sergei Ivanovici îi puse dilema: ori ești atât de înapoiat încât nu ești în stare să-ți dai seama de tot ce ai putea face, ori nu vrei să faci nimic, ca să nu sturburi liniștea, vanitatea sau mai știu eu ce. Constantin Levin simți că nu-i mai rămăsese decât să se resemneze sau să-și recunoască lipsa de interes pentru binele obștesc, ceea ce îl jigni și îl necăji. Poate și una și alta, rostile vin. Nu văd că s-ar putea... Cum? Administrând banii mai cu socoteală, nu s-ar putea da un ajutor medical? Cred că nu. Față de cele patru mii de verste pătrate ale județului nostru, cu viscolele noastre și cu noroile de primăvară, cu perioadele de muncă, nu văd putința de a se da ajutor medical peste tot. De altfel, n-am nicio încredere în medicină. Alta! N-ai treptate? Am să-ți dau mii de exemple. Dar școlile? La ce ne trebuie școli? Ce spui? Te mai poți îndoi de foloasele învățăturii de carte? Dacă e bună pentru tine, e bună și pentru alții. Constantin Levin se simțea strâns cu ușa. De aceea se înfermântă și exprimă fără să vrea adevăratul motiv al nepăsării sale față de binele obștesc. Toate astea poate-s bune, dar de ce să mă îngrijesc de înființarea unor centre medicale de care n-am să mă folosesc niciodată și de înființarea unor școli unde n-am să-mi trimit copiii, unde nici țăranii nu vor să i trimită. Și încă nici nu sunt încredințat că trebuie trimiși. ele vin. Pe Sergei Ivanovici îl surprins acest punct de vedere neașteptat în legătură cu problema pe care o discutau, dar își făcu numai decât un nou plan de atac Tăcu un răstimp Scoase din apă o undiță O aruncă în altă parte și zâmbind se întoarse către fratele său în voie Mai întâi ai avut nevoie de centrul sanitar Ai chemat chiar azi un medic al Zemstvei Pentru a gafia Mihailovna Totuși Cred că o să rămână cu mâna strâmbă Vom vedea Apoi un muzic cu carte Ți-ar fi un muncitor mai folositor, mai de preț Ba nu răspunse hotărât Constantin Levin. Întreabă pe cine vrei. Un muncitor cu carte lucrează mai prost. Apoi nici drugurile nu se pot drege. Iar podurile, cum le construiești, cum ți le fură." De fapt," zise încruntat Sergei Ivanovici, căruia nu-i plăcea să fie contrazis, mai ales când interlocutorul sărea de la una la alta și aducea argumente noi, fără nicio legătură între ele, încât nu mai știa la ce să răspundă. De fapt, nu e vorba de asta." Recunoști că învățământul e folositor poporului? Recunosc, scăpă vorba Levin și se gândi numai decât că nu spusese ceea ce gândise. Simți că, recunoscând aceasta, Sergei Ivanovici avea să întoarcă această vorbă împotrivăi și să-l constrângă a recunoaște iarăși că se contrazice. În ce chip îi va dovedi acest lucru, nu știa exact. Știa însă că o va face neapărat, logic, și aștepta argumentarea lui. Argumentul a fost mult mai simplu decât se așteptase Constantin Levin. Dacă le recunoști folositor, reluă Sergei Ivanovici, nu se poate, ca om cinstit, să nu ții această operă și să nu vrei a lupta pentru ea. Dar dacă nu recunosc această operă drept bună, răspunse Levin roșind, cum, dar adineori ai spus, adică dacă nu recunosc nici bună, nici cu putință. Nu poți să-ți dai seama de asta dacă nu-ți dai o la să încerci. Ei, să zicem, făcu Levin, deși era de altă părere, să zicem că e așa. Nu văd totuși motivul pentru care m-aș strădui. Adică cum? Uite, dacă am început să vorbim, dă mi o explicație din punct de vedere filozofic, adăugă Levin. Nu înțeleg ce are a face asta cu filozofia, răspunse Sergei Ivanovici pe un ton care îi se lui Levin, că ar fi o tăgadă a dreptului său de a discuta filozofie. Aceasta îl scoase din fire. Uite de ce!" răspunse Levin cu aprindere. Cred că motorul tuturor acțiunilor noastre este totuși interesul personal. Astăzi, ca nobil, nu văd în instituțiile zemstvei nimic care să ajute la buna mea stare. Drumurile nu sunt mai bune și nici nu pot fi. Ca i mei mă duc și pe drumuri proaste. Doctor și centru sanitar nu-mi trebuie." N-am nevoie de judecător de pace. Nu apelez și n-am să apelez niciodată la el. Școlile nu numai că nu-mi sunt de niciun folos, dar îmi sunt dăunătoare, cum ți-am mai spus. Pentru mine, instituțiile Zemstvei se reduc la obligația să plătesc câte 18 copeci de desatină, să merg la oraș, să dorm în ploșnițe și să ascult tot felul de prostii și de porcării, fără a fi împins de niciun interes personal. Dăm voie, îl întrerupse Sergei Ivanovici. Niciun interes personal nu ne-a împins să luptăm pentru dezrobirea țăranilor, dar cu toate acestea am luptat. Nu, îl întrerupse Constantin din ce în ce mai înferbântat. Dezrobirea țăranilor a fost altceva. Acolo a fost un interes personal. Am vrut să le pedem jugul acesta, care ne-a pe noi, pe toți oamenii cum se cade. Dar să fii delegat, să discuți de câți vidanjori e nevoie și cum trebuie să se așeze conductele într-un oraș în care nu stai, să fi jurat și să judeci un muzic care a furat o șuncă, ascultând șase ceasuri toate prostiile îndrugate de apărători și de procurori, s-a us pe președinte întrebând pe moș alioșa cel nătâng. Recunoști, domnule, acuzat, faptul furtului de șuncă? Ha? Și Constantin Levin, în focul vorbei, începu să imite pe președinte și pe alioșa cel nătâng, fără să-și dea seama că se abătuse de la subiect. Sergei Ivanovici ridică din numeri. Ei, ce vrei să spui cu asta?" Vreau să spun numai că drepturile care mă privesc pe mine, care mă mi ating interesele, le voi apăra oricând din toate puterile mele." Atunci când jandarmii ne făceau percheziții și ne citeau scrisorile, nouă studenților, eram gata să-mi apăr din răsputer dreptul la învățătură și la libertate. Înțeleg serviciul militar care atinge soarta copiilor și a fraților mei, însă și soarta mea. Sunt dispus să discut ceea ce mă privește pe mine." Să discut însă cum se repartizează 40.000 de, de ruble ale zemstvei sau o să judec pe alioșa cel nătâng, asta nu înțeleg și nici nu pot să fac. Constantin Levin vorbea de parcă i s-ar fi rupt zgazul cuvintelor. Sergei Ivanovici zâmbi. Dar mâine, dacă ești dat în judecată, ți-ar plăcea să fii judecat de vechea curte criminală? N-am să fiu dat în judecată. N-am să spintec niciodată pe nimeni și n-am nevoie de așa ceva. Uite, urmăr Levin sărind iarăși la un alt subiect, să știi că instituțiile zemstevei noastre și celelalte de același fel seamănă pentru mine cu crengile de mestea pe care le înfigem în pământ de rusalii, în chip de pădure. Pădurile au crescut de la sine în Europa, iar mestecenii aceștia eu nu-i pot uda din toată inima și nici să cred în ei. Sergei Ivanovici ridică doar din umeri, arătându-și prin acest gest nedumerirea. De unde au răsărit în discuția lor mestecenii? Cu toate că înțelesese numai decât ceea ce vrea să spună cu asta fratele său. Iartă-mă, dar așa nu se poate discuta, zise Serghei. Levin însă vrea să-și justifice cusurul pe care și-l cunoștea, și anume, nepăsarea față de binele obștesc. De aceea adăugă. Cred că nicio activitate nu poate fi trainică dacă nu se întemează pe interesul personal. E un adevăr general, filozofic. Urmă el, repetând întradins cuvântul filozofic, ca și cum ar fi vrut să arate că și el are dreptul ca oricare altul să discute filozofie. Sergei Ivanovici zâmbi din nou. Are și el o filozofie a lui, în slujba pornirilor sale, se gândi Cosneșev. Lasă filozofia, zise Sergei. Scopul principal al filozofiei din toate veacurile a fost tocmai să găsească legătura care trebuie neapărat să existe între interesul personal și cel obștesc. Dar asta e altceva. Eu țin să-ți rectific comparația. Mestecinii despre care vorbești nu sunt înfipți în pământ, ci o parte din ei sunt răsădiți, iar altă parte semănați. Trebuie să îngrijești cu băgare de seamă. Numai acele popoare au viitor care își dau seama și prețuiesc ceea ce e însemnat și valoros în instituțiile lor. Numai acele popoare pot fi numite istorice. Sergei Ivanovici mută chestiunea în domeniul filozofico-istoric, inaccesibil lui Levin, și îi dovedi slăbiciunea punctului său de vedere. În ceea ce privește faptul că treburile astea nu-ți plac, te rog să mă ierți, dar aici sunt de vină lenea noastră rusească și boieria. Sunt convins că la tine e vorba de o rătăcire vremelnică, are să-ți treacă. Levin tăcea. Se simțea înfrânt din toate punctele de vedere, își dădea seama, în același timp, că fratele său nu înțelesese ceea ce vrăise el să spună, dar nu știa de ce nu fusese înțeles, fiindcă nu se exprimase limpede sau fiindcă fratele său nu vroise sau nu fusese în stare să înțeleagă. Nu încercă însă să adâncească gândurile acestea, și, fără să-și mai contrazică fratele, început să se gândească la cu totul altceva, la treburile lui personale. Serghei Ivanovici înfășură ultima undiță, dezlegă calul și amândoi frații plecară. Capitolul 4 Iată la ce se gândea vin în timp ce vorbea cu fratele său. Acum un an, odată, când se dusese să asiste la cosit, se supărase tare pe logofăt și, ca să se liniștească, luase o coasă de la un mugic și începuse să cosească. Munca aceasta îi plăcuse așa de mult că de atunci mai cosise de câteva ori. Cosise toată pajiștea din fața casei, iar în anul acela își pusese în gând încă din primăvară să cosească împreună cu mujicii zile întregi. De la sosirea fratelui său, el stătea pe gânduri. Să cosească, ori nu. Îi era neplăcut să-și lase fratele singur zile de-a rândul și pe deasupra se temea să nu-l ia în râs pe la asta. Trecând însă prin fâneață și aducându-și aminte de impresiile cositului, Levin aproape hotărâ care să se apuce de cosit. După convorbirea supărătoare cu fratele său, el se gândi iarăși la același lucru. Am nevoie de mișcare fizică, altfel o să mi se strice de tot caracterul. Se gândi Constantin și hotărâ să cosească oricât de stingherit s-ar simți față de fratele său și față de sărani. Se duse de cu seară la cancelarie, dădu dispoziții pentru munci și trimise prin sate după oameni, care să cosească a doua zi fâneața călinilor, cea mai mare și cea mai frumoasă. Te rog să trimiți coasa mea lui Tit, să-mi o ascută și să-mi o aducă mâine. Poate că am să cosesc și eu, zise Levin, silindu-se le să nu se fâsticească. Lăcofătul zâmbi și răspunse. Am înțeles. Seara, la ceai, Levin spuse fratelui său. Mi se pare că s-a stat ornicit vremea. Mâine încep cositul. Îmi place foarte mult munca asta, îl aprobă Sergei Ivanovici. Și mie îmi place strașnic de mult, am cosit uneori alături de mujici. Mâine vreau să cosesc toată ziua. Sergei Ivanovici înălță capul și își privi mirat fratele. Cum adică? Alături de mujici toată ziua? Da, e foarte plăcut. E frumos ca exercițiu fizic, numai că nu știu dacă ai să poți rezista. Adăugă, fără pic de ironie, Sergei Ivanovici Am mai încercat La început e greu, dar pe urmă te obișnuiești Cred că n-am să rămân de căruță Auzi, dumneata, dar ia spune Cum privesc asta muzicii? Îmi închipui că râd între ei Ori fi zicând că astea sunt Nu, nu cred Eu munc așa de veselă și în același timp așa de grea Că nici n ai timp să te gândești Dar cum ai să mănânci cu ei? N-ar fi tocmai frumos să acolo la fit și friptură de curcan. Nu, când ei se odihnesc, eu vin acasă. A doua zi dimineață, Constantin Levin se sculă mai devreme decât de obicei, dar treburile gospodărești îl reținură. Când s si la tarla, cosașii începusele al doilea polog. Încă din vârful dealului îi se împățișă o parte din fâneață, cosită gata, cu braț de cenușii și cu grămezi negre de caftane pădate de cosași, pe locul de unde începuseră întâia brazdă. Pe măsură ce se apropia Levin, mujicii răsăreau în față, unii în caftane, alții numai în cămașă, câte unul mergând în spatele altuia, într-un șir desfășurat, fiecare aruncând altfel coasa. Numără 42 de oameni. Cosașii înainteau încet pe partea joasă și cu hârtoape a fâneții, unde înainte fusese o iezătură. Levin recunoscut pe câțiva dintre mujicii săi. Era acolo și bătrânul Ermil care purta o cămașă albă, lungă și zvârlea coasa îndoindu-se din șale, era și Vasca, frăcăul cel tânăr care fusese vizitiu la Levin și care culca la pământ fiecare brazdă cu o largă mișcare a brațelor. Era și Tit, dascălul lui Levin la cosit, un omuleț mărunt și slab, care mergea în frunte, fără să se îndoaie și tăia părții late, jucându-se parcă cu coasa. Levin descălecă și, după ce își legă calul lângă drum, se întâlni cu Tit, care scoase dintr-o tufă o altă coasă și o dădu. E gata, boierule, e cabriciul. Costește singură." Îl asigură Tit, scoțându-și cu un zâmbet șapca și întinzându-i coasa. Levin își luă coasa și se pregăti de lucru. A sudat și vesel, care și care își sprăveau brazdele ieșeau unii după alții la drum și dădeau bună ziua boierului râzând. La privirea cu toții. Nimeni nu scoase niciun cuvânt până când nu a început vorba un bătrân înalt, zbârcit și fără barbă, îmbrăcat într-o bundă de oaie, care ieșise și el la drum. Bagă de seamă, boierule, dacă te-ai apucat de treabă, vei să nu rămâi de căruță. Levin a auzi râsete stăpânite printre cosași. Am să mă silesc să nu rămân de căruță, răspunse Levin, așezându-se în spatele lui Tit și așteptând clipa când să înceapă. Bagă de seamă, repetă bătrânul. Tict își loc, iar Levin porni după dânsul. Iarba era mică, așa ca pe lângă drum, iar Levin, care nu cosise de mult și se simțea stingerit de privirile îndreptate asupra-i, a început prost, cu toate că mânuia coasa cu putere. În spatele lui s -a auziră glasuri. Coasa nu-i bine potrivită, mânerul-i prea sus, uite cum trebuie să se îndoaie, grăi unul. Sprijină-te mai mult în călcâie, îl sfătuia altul. Nu-i nimic, e bine, se obișnuiește, spuse bătrânul. Vedeți cum a pornit, e prea lat pologul, ai să obosești. Este până se ostenește pentru sine. Ia te uite ce mare rămâne iarba la capete. Pe vremuri ne-ar fi dat una după ceafă pentru așa ceva.